Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu mai siguran. la Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Intrăm în forță așa într-o dezbatere mai dificilă, mă gândesc eu, dar nu și pentru profilul publicului acestei emisiuni. Așadar, Ministrul de Finanțe, domnul Viorel Ștefan, în acest weekend, într-un interviu la Digi24, a anunțat um, o reformă chiar mai radicală decât se profila inițial, pentru că acum două săptămâni, domnul Viorel Ștefan spunea că facem o regularizare după un an a impozitelor. În acest weekend, ministrul de finanțe a spus că, începând din anul 2018, statul ne lasă salariul brut. Altfel spus, mai puțin contribuțiile, CASU și CASSU. Altfel spus, impozitul pe salarii, care acum este de 16%, nu va mai fi colectat de către patronii noștri lunar, pentru a vira statului român, urmând ca după un an de zile, în mai 2019, noi înșine, cu ajutorul unor consultanți fiscali, să ne declarăm impozitul realizat, veniturile de fapt realizate în anul precedent și să plătim din urmă. Sună bine, din punctul meu de vedere. Cel puțin mi așa mi se pare, e ideal. Mulți dintre noi cred că ar trebui să știe cam ce impozite plătesc pentru faptul că muncesc în România. La drept vorbind, cei mai mulți dintre noi știu cât au salariu net. Foarte puțin conștientizează cât dau la stat. Nu este 16% să știți o mare cotă de impozitare dacă e să ne comparăm cu alte țări europene. Dar parcă totuși mai responsabil să fim, mă gândesc, pe de altă parte, dacă e să întoarcem lucrurile, acest tip de, de colectare a impozitelor va funcționa, de fapt, pentru fiecare dintre noi ca un fel de credit. Un an de zile poți să folosești banii pe care îi datorezi statului ca impozit pe salariu. 16% nu e chiar puțin, să știți. Unii, de exemplu, i-ar putea investi, alții iar putea cheltui. Și de aici încolo începe dezbaterea. Ce faci dacă după un an de zile nu mai ai bani să dai statului pentru munca de anul trecut? E, aici să știți că în ciuda părerii proaste pe care în general românii o au despre ei înșiși, în general noi nu suntem o nație care să aibă probleme cu datoriile. În perioada de criză am avut, dar toată lumea a avut în perioada de criză. Românii sunt în general buni, platnici, dar fiscul din România... Nu este un foarte bun colector. Dovadă și nivelul foarte înalt al creanțelor pe care statul, fiscul, le are de recuperat de la cetățenii săi, fie că vorbim despre restanțe la plata unor impozite, dar mai ales despre imposibilitatea de a executa silit diferite amenzi contravenționale până la recuperarea unor prejudicii stabilite în cazuri penale. Acolo sunt niște miliarde de euro, de ani de zile, de peste 15 ani de zile, care se tot strâng pentru că fiscul nu este capabil să facă așa ceva. De aceea, vă invit astăzi la România în direct să punem în balanță și ce-o fi bun și ce-o fi rău în aceste propuneri și să stabilim dacă e o propunere care ar merita luată în considerare dacă va fi mai bine așa sau mai rău. Știu, există tendința sau tentația multora dintre noi să politizăm această dezbatere. Să zicem, doamne, sigur au ei altceva în minte. Și eu cred că au altceva în minte, sincer să vă spun, dar asta poate o să vă explic la pastila Bizi Acum haideți să ne concentrăm pe această propunere și să vedem dacă ea este bună sau nu pentru țară. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, haideți să începem cu o întrebare. Cât mai e deducerea personală? Astea sunt lucruri care se vor negocia, se vor anunța. Cât mai știți cumva cât mai e deducerea personală? Cât am eu acum din salariu, deducerea personală? Cât mă întrebați? Da, Deducerile da. sunt de mai multe feluri. De exemplu, pentru. Copil întrețire. Pentru copil în un milion și ceva, dacă mi-amintesc -am bine. 100 și ceva de lei. Dar nu știu sigur. Trebuie să mărturisesc. Asta. Deci, asta ca să eliminăm supoziția că noi muncesc în România și că am românii ce impozite plătesc. E greu. Nu ești consultant fiscal, ești un angajat. Este vorba avat. și de modul în care se calculează, să știți. Deci Doi, se elimină da. din baza de impozitare da. CASS-ul, CASS-ul, fondurile. Cădă cea 230 Așa. de lei. întâmplător, uh. okay. uh, știu cum am uitat și eu, cu un calculator de salarii, sau un propriu cuturaș. Uh, eu vă pun o întrebare a doua. Cum faci în momentul în care vrei să fiscalizezi tot felul de venituri, care nu, pe care nu tu statul român le-ai De exemplu, într-o comună unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea, vine primarul, vede că o familie, bunica, femeia casnică, cu copiii trăiesc, decent, au o casă care se mai construiește an de an, mai apare și o mașină la mâna a doua, dar nu le-a putut societatea asigura locuri de muncă. Uh -huh. Și zice, a, dumneavoastră, de unde aveți bani? Păi, tu ne mi a trimis bărbatul, muncește afară, cu la zidit pe pic, pune în cuială. da, Așa. ia plătiți impozit. A... vine impunerea, stați, stați, stați un pic. e justificată. a existat de un punct de vedere al unui consultant fiscal de la Jan Stenian da. în această weekend, care chiar a spus doamne, e o problemă cu românii care, care muncesc afară și da. trimit bani în țară, pentru că ei vor trebui să-și declare domiciliul fiscal undeva, ori aici, ori acolo. Asta cel mai, cel mai probabil... Prostii, pentru că Vor trebui să-și declare, să spunem că România acceptă că ei să-și declare parte, dar e de acolo unde muncesc ei pentru trei luni. E obligată, azi, nou, nu, România e obligată să accepte asta, pentru că niște în venții de, de acolo evitarea, acolo evitarea fiscală acolo. În Danemarca, ca să-ți faci o rezidență fiscală, ți-a doi ani. Mihai. Și eu mă duc să muncesc nouă luni, că atâta ai contract. Mihai, bine ar fi să fie, cum spuneți dumneavoastră, mie mi frică că îi deci. împingem afară din țară de tot pe românii care au plecat păi, să muncească în păi luni. o să se întâmple sau vor veni niște impuneri pe care oamenii, ca să nu mai stea prin instanțe cinci ani, vă spune unul care a fost PFA. Deci așa. am avut o, un proces care a durat 5 ani. Două instanțe, o cale de atac ă, extraordinară, alte două instanțe ca Mihai, să hai să ca reveni ca la subiectul, subiectul de astăzi, ele... că e multă lume care vrea să vorbească. Vă întreb așa, da, deci, eu vă spune spun, că, rău, că, că e rău și pentru că e rău? Este extraordinar de pervers. Ei vor să scoată bani de la mărâci, care mai primesc. Nu știu, îți duce un o mașină la mâna a doua pe care nu te pune să e frate, tu e rudă și ți-o vor imputați, zice Aha, ai avut bani de mașină? Da, 16% la valoarea mașinii. Este, nu știți... se duc la persoanele fizice. E speculativ ce fizice, de criminale de milioane. Al de primari de sectorul nu știu care, de al de nu știu ce a stau sunt pe lista. Ei nu se duc acum, nu se duc la Marea Ibagiunii, nu se duc la firmele care au de 10 ani pierde de 10 de milioane Dați de euro. De sectoare, dar cum funcționează firma? Mihai, Nu cumva expatriați profitul? Mihai. Nu, ce... tot la legătură. Ceea ce spuneți dumneavoastră are logică, are sens, dar este speculativ. Deocamdată n-a vorbit nimeni de așa ceva. Dar de ce spun că are logică și are sens? Pentru că în momentul în care ai acest tip de urmărire și proprie declarare a veniturilor, într-adevăr, se poate face o comparare mai bună a ceea ce ai dobândit cu ceea ce ai câștigat. Deci, revenim și vă spun că e, e prematur. O să mai vorbim despre asta categoric pentru că se anunță o reformă fundamentală care ne va schimba viețile, eu știu cum a fost în 2003-2004 și voi readuce această temă pe măsură ce politicienii, factorii de decizie, vor aduce noi idei în această dezbatere, dar deocamdată mi se pare prematur. Nici nu știu dacă ar fi așa rău să urmărească cineva și achizițiile și să le compare cu veniturile. Dar pe de altă parte, da, noi ca o țară europeană și o economie deschisă cu tot felul de circulație ale banilor, capitalurilor și a forței de muncă da, asta s-ar putea să fie o problemă Vă mulțumesc mult, Mihai! Bună ziua, Carmen! Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând că ați așteptat, mie... Carmen Vă ascultăm. Da, nici o problemă. problemă Mie mi se pare o măsură aberantă pentru că cetățenul de rând din România nu e capabil să-și facă singur niște calcule aproximativ. Documai de aceea va avea un consultant Cozile. fiscal. Știu. Cozile care vor fi la acei consultanți fiscali vor fi groaznici, așa cum se stă și acum la medicul de familie. Deci iese părul prin căciulă, așa se va sta și atunci. În loc să poți să-ți vezi viața tata, trebuie să stai la orarul și cheremul consultantului fiscal. Vedeți vede că este o meserie liberalizată, ceea ce înseamnă... că Exact ca la medici de familie, cum ați folosit comparația dumneavoastră, pot fi mai mulți sau mai puțini, în funcție Pei de calitatea puțini. consultantului respectiv. Da, și dacă... Și ce te faci? Dacă vrei la unul de calitate, ce te faci? -ți. -ți te muți. Îți ai și Și te altul care îți și te trezești după aia în instantă, Nu? Mie nu mi se pare așa prostă ideea asta cu consultanții fiscali. Știu că sunt împotriva curentului total, l-am ascultat și pe colegul Petreanu, care zice, domnule, va fi un dezastru, s-ar putea ca la început să fie un dezastru, însă mie îmi place ideea. Să vă spun de unde e inspirată. E inspirată de la IFN-urile care dau, așa cred, acum speculez eu, e inspirată de la IFN-urile care dau bani pe termen scurt cu dobândă mare. Oia au o rețea de, nu știu cum să le zic, vânzători de credite, nu sunt consultanți, sau consultanți, habar n-am, care. Ei se ocupă și de recuperarea banilor, ei se ocupă și au exact așa rețele din astea de cartier în care oamenii se cunosc între ei cu consultantul sau cei ăla vânzător de credite. Ai nevoie de bani? Ia, și a venit la ușă. După care tot el urmărește banii până ți-i recuperează. Deci ideea asta cu consultanții deci, fiscali nu se pare atât de, de, de rea. Tu vrei să te duci să te achizi datoria și de obicei sunt anumite societăți, au fost nu vreau să dau nume, care aveau grijă să nu poată fi găsită în termen pentru a se acumula dobândi la celea uriașe. Mm, aia la Cămătar, uh, mai, mai degrabă la Cămătar s-a întâmplat asta, din ce știu eu. Da, mă uh, rog, nu vă contrazic. Care a... care nu vreau să dau nume pe post. Bine, Carmen, haideți, haideți să revenim. Deci asta. nu vi se pare revenim. bună ideea hai cu consultanții fiscale? Hai să spunem că nenea George de la uh, cucuieții din deal da? este pensionar, are o pensie Nu, hai să vorbim de salariați. Care... De ce, de, de ce să puțin. vorbim de pensionari? Așa că are o pensie de, de la care el nu, să zic, nu îi se va reține impozit, pentru că e micută, da, da. e sub 2000 de lei, da. dar are un loc pe care îl cultivă și de pe care vinde undeva la piață cu contract sau fără contract sau treaba lui. Așa. Poate bani din pământul acela. Da. Absolut aleatoriu. Deci, alunecări de teren, inundații, secetă, nenorociri. Omul acela niciodată nu va putea să-și estimeze câștigul. În momentul de față, pentru anumite tipuri de culturi, există un impozit forfetar, nu știu dacă știți. Păi, nu știu. Adică se presupune că, că, că dacă ai, la ai la pus piraten. cartofi, la hectar trebuie să plătești o sumă fixă. Ai făcut, n-ai făcut, aia e. Dar acest impozit deja funcționează de pe vremea guvernului Ponta. Și dacă acum se schimbă situația, ce ne facem? Dezbaterea de astăzi, Carmen, și stimați ascultători, e legată mai ales de veniturile din salarii. Ar, ar însemna să speculăm prea mult Da, eu cred că vor globaliza și veniturile din agricultură Sau cel puțin așa ar fi normal Deși natura, natura juridică a acelora este diferită, este civilă E o dezbatere, dar deocamdată nu avem elemente să ne ducem către acea direcție De-aia vă propun să ne concentrăm pe asta cu salariile Și pe capacitatea românilor de a da bani înapoi după un an sau nu Ce spuneți, Mihai? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Ce să spun? Ideea este, în acea gospodărie, să iau în calcul și pensiile sau numai veniturile din salarii? Din cești? E o chestie care nu e trecută nicăieri. Așa este, dar tocmai de aceea nici nu vreau să intrăm foarte mult în această dezbatere. Eu cred că nu se vor lua veniturile din pensii decât peste anumită limită, așa ar fi logic. Dar speculez că, eu acum. Da, fără să ne supărăm unul cu altul, știți cum e în România chestia cu crezutul? Da? Deci unul ăsta, un da. Era la pușcărie, zice, pentru ce ești domnul la pușcărie? Pentru credință. Cum adică pentru credință? Păi am crezut că nu mă prinde. Mihai, așa și, și noi. Mihai, sunteți nu salariat? Nu, sunt pensionat, de-aia vă întreb. Da. Nu știu să vă dau da. răspunsul la această este... întrebare. Deci, încă o dată, eu, Mihai, fac această precizare da. pentru toată lumea. M-am abținut cât am putut să comentez informațiile care au ieșit... La început, pentru că. E, pentru că... Niște, informații incomplete. Exact, și s-au și schimbat după aceea. Adică Ministrul de după Finanțe care... și-a schimbat da. informațiile -a, pe care le-a dat. Le, -a, le -a întors, -a pe partea lor. Deci, la asta aveți o emoție cu pensiile. Nu, n-am emoție. n am nicio emoție, chestia este simplă. Se sau nu se cumulează. Și cu asta depinde ce o să scrie în lege. Vă să spuneți că n-ar fi normal să se cumuleze, nu? Păi eu zic că nu. Pentru că noi ăștia care primim urma aia, bruma aia de bani, mă primim pentru că am plătit toată viața niște contribuții. Da, dar acelea sunt... Contribuțiile reprezintă muncă ce n-a fost impozitată. Atenție! E câștig neimpozitat contribuția. Cum adică neimpozitată? Vedeți? E complex. Deci, De atunci, că, atunci când se calculează impozitul pe salariu. Eu, vă, eu pot să vă spun exact cum era. Era salariu. Da. Când era, să zicem, 3000. Scurtați un pic vă, vă rog mesajul Mihai că vă auzim foarte rău. Mihai. O secundă. O secundă, o să mă auziți mai bine imediat. OK. Deci, o să Acum, o să explic bine. eu până, până vă auzim pe dumneavoastră, o să explic da, eu că în momentul în Vă rog. Aș Înainte aveai salariu 3000. Așa. Primul, primul capitol după primul, prima liniuță după salariu era impozitul pe, pe salariu. Așa. Ți-l impozita pe tot. După care din netul rămas începea să ți oprească sindicat, pensie, sănătate și alte minuni. Asta înainte de revoluție. Exact. Dar înainte de Revoluție, contribuția era de 1% până în 80, de 2% după 80 și e adevărat că toată lumea a plătit-o, dar a fost opțional de 3%. Noi acum vorbim de contribuții de 30% și peste. Da, și, bă, da. Care atenție? Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai. Care atenție? Se scot din baza de impozitare înainte de a se aplica cei 16%. E o dezbatere grea, într-adevăr o impozitare a contribuțiilor sau a pensiilor ar fi probabil o lovitură destul de mare. Dar vă, vă, vă propun să nu intrăm foarte mult pe tărâmul speculativ, că și așa e dificil. Să vorbim despre ceea ce știm cu certitudine ca fiind date de la Ministerul de Finanțe. Bună ziua, Adrian! O zi bună, domnul Moise Guran, atât dumneavoastră cât și ascultătorul Europa SM. În principiu, eu salut inițiativa... Guvernului, ca să zic așa. Uh, însă sper că este doar o mică parte dintr-un sistem mai mare. Așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, avem nevoie de mai mult pentru a fi un sistem care să funcționeze. Probabil o perioadă va fi greu ca populația să se obișnească cu acest nou sistem de impozitare, dar orice lucru nou bănesc că și are. Hai să vorbim despre să dumneavoastră, Adrian. Sunteți salariat? Da. Așa. At Și atât, cum vi se pare ideea de a, nu mai, de, a primi, de a nu mai plăti impozit un an de zile pe salariu pentru a plăti după aceea în anul următor pentru tot anul care a trecut? O chestie de educație financiară din punctul meu de vedere. Vă simțiți capabil să țineți de banii aia? care e planul noastră cu ei? Îi puneți într-un cont de economisire? Ce, uite, eu o idee. Probabil. Ei dobândă la ei, nu? Probabil. Probabil asta va fi varianta și de ce vi se pare mai bine decât în sistemul actual cu stopajul la sursă, adică la patron? În primul rând va crea un nou curent de educație civică. Oamenii vor realiza ce și cât plătesc statului român, chiar dacă este doar o parte. Din punctul meu de vedere, angajatul a angajat să primească mână și contribuția la asigurările de sănătate, și contribuția la pensii și să le distribuie în funcție de necesități, ca să zic așa. Păi, da, dar v-am explicat în intervenția, nu știu dacă a auzit-o toată lumea mai devreme, că impozitele pe salarii colectate într-un an de statul român depășesc 6 miliarde de euro. atât au fost în 2016. Dacă mai punem și contribuțiile, ne ducem undeva spre 20 de miliarde de euro. Ar fi extrem de riscant. Da, spun. este riscant. Într-adevăr, din punct de vedere fiscal este riscant. Există riscul de a nu putea colecta la momentul necesar. Probabil banii se vor colecta, dar în timp trebuie definite și niște mecanisme de colectare îmbunătățite. Ce se întâmplă cu persoanele de mediul rural care nu au educație financiară, care nu au acces la bănci, au care nu au acces la... Financiar, să știți da. că asta cu educația financiară e cu dus și întors. Mie întotdeauna mi s-a părut că eu, ca jurnalist, noi am avut drepturi de autor într-o perioadă. Era perioada drepturilor de autor și am fost obligați să ne facem tot timpul, eu și acum am, de exemplu, declararea anuală a veniturilor. Dacă ai și salariale și din drepturi de autor, atunci le declar și se globalizează. Vă mărturisesc că niciodată n-am înțeles formularele alea. Pentru mine sunt ca la... Cum se zice, când ai examenul pentru permisul auto, nu trebuie să aibă logică, trebuie să aibă logica polițistului care a făcut la fel și cu fiscul. Nu, trebuie să înțe adică nu, nu are logică ce scrie acolo, trebuie să înțelegi logica celor de la fisc. Adrian, dar spuneți-mi, de ce vi se pare mai bun decât sistemul actual? V-am spus, în primul rând, datorită creșterii gradului de civist și de... Și de conștientizarea a populației a faptului că plătește și că în urma banilor lor trebuie să aștepte niște servicii mai bune. Uh -huh. Al doilea la rând, al doilea servicii de servicii de la financiară. stat. Ok. okay. De deci, servicii de la stat, la asta vă referiți? Servicii de la stat, da. De okay. banii pe care îi plătim uh, noi statului român, primim niște servicii, primim bază, primim uh -huh. sănătate, primim drumuri. Și acum ziceți dumneavoastră, nu cerem statului, că nu suntem conștienți de câți bani dăm impozit pe salariu. Sunt foarte multe persoane care nu sunt conștiente de banii care se rețin de către angajator și care se livrează statului român. Ok, În de multe. vedere... Eu nu cred că sunt atât de multe, dar e punctul nostru de vedere și îl respect. Bun, în afară de asta, cu civismul, mai e un avantaj? Da, creșterea educației financiare. În timp, într-un an, doi, 3, 5, vom ști să folosim mai bine conturi, să facem plăți, dar vom lucra cu niște consultanți financiari, așa cum ați spus dumneavoastră. Ok, e, sunt niște argumente valide. Vă mulțumesc, Adrian. România, în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Pe termen lung. Sunt niște argumente valide, dar pe termen lung. Bună ziua, Lucia! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu trăiesc că România, dar am trăit în Statele Unite, sunt cetățean american. Aha. Și am vrut chiar, vreau să precizez că foarte prost o ideea asta că vom plăti taxele la sfârșitul anului. În primul rând, două lucruri foarte diferite. Cel care este angajat angajatorul și în Statele Unite plătește impozitul lunar. Da. Doar cel care are firmă particulară, cum aici ar fi uh, firmă pe social security, ar fi ca și asociație familiară... Pe zicem face... noi. Cel mai des la da. noi se întâlnește forma de persoană fizică autorizată. așa. Oh, ok. Da, ăla face o dată pe an în contextul ăsta. Adică declarația de venituri. Încerc că să traduc. Eu ok, Lucia. O personală și te duci la un nu consultat financiar, tu ți-l cauți și tu ți-l plătești. Și este foarte greu ca la sfârșitul anului să-ți plătești din urmă banii care impozitul. Cât Că ți-ai luat BMW de banii ăia. Când ajungi la în ianuarie să faci, acolo să dă declarație cei care au lucrat la tine, tu trimis la RS? Da, adică la fisc, te... da la la fisc și după aceea ce-ți rămâne ție? Rămâi tu încărcat cu în banii respectivi și vei plăti, după aceea faci tu taxele personal și atunci plătești de acolo îți plătești impozitul. Doamne, să înțeles tax, perfect 000. propunerea Ministerului de Finanțe. De ce nu vi se pare bun acest sistem? În primul rând, în primul rând la noi nu știu uh, 20% să vă în România. Cu regret. Nu știu măcar ce zile are săptămână. Cum vrei să-l trimiți la consultant financiar, să mai fie o povoară pe stat, să mai plătești con consultant financiar? Pentru că la, la o, e o dată pe an trebuie să lucreze. Sau în fiecare lună te duci la contabil, să faci contabilitate personală. Eu nu sunt atât oh, de sceptic mai, în legătură cu, să știți că de partea asta cu educația financiară pe cine? M-am ocupat foarte mulți ani și vă spun că eu nu sunt atât de sceptic în legătură cu nivelul bani de educație financiară al poporului plătit... român. Eu am plătit în fiecare an, la sfârșitul anului, banii care impozitul. Și mi-e foarte greu să plătesc, îmi venea 7-8-10 mii de dolari. Oh, foarte greu, e de să i pui totodată jos. Foarte Tocmai greu. de aceea trebuie să i strângi din timp. Vă mulțumesc pentru Pe opinie, Lucia. Cine strânge din timp? Cine știe că urmează să plătească, întrebarea e ce ți se întâmplă dacă nu plătești. Are statul creanță fiscală asupra ta, adică urmează să te execute. Cum? E o discuție întreagă. 0372069599 bună ziua Radu! Bună ziua, bună ziua Moise! Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere e la fel de util ca și cum am schimbat de mâine mersul mașinilor de pe partea dreapta drumul, pe partea stânga drumului. Hm. Și când mă refer la asta, mă refer utilă din punct de vedere al statului. Aici vorbim de o propunere a guvernului. Nu o să intru în partea de salarii, venituri, deși, cum ai zis și tu, încă nu știm. Se aplică doar la salarii. Ulterior se vor aplica și la alte venituri. Dar vorbim de un stat care trebuie să strângă o sumă de bani. Nu există nicio, nicio explicație logică pentru care veniturile vor fi colectate mai bine. Pentru că știm că nu vor mai strânge la fel deoarece se schimbă cota, Știm că vor mai strânge la fel deoarece un cost cu, asociat cu consultanții fiscali, 35.000, ministrul cu finanțelor a vorbit doar de salari. Cum ziceați da. voi, o să meargă consultantul fiscal la țară și ne da. contează transportul din municiu de de județ la 40 de km distanță, de 6 ori, oricât costă litru de motorină Toate sunt încheltuieli, pe asta. care statul le pierde dintr-un... Dintr dintr nu neapărat... Să vă explic de ce. Ascultându-l pe ministrul de finanțe, Viorel Ștefan, dar aveam această bănuială. Vedeți, statul are, adică fiscul, direcțiile fiscale au și în momentul de față birouri de asistență a contribuabililor. Sunt o grămadă la nivel național de angajați ai fiscului care cu asta se ocupă. Altfel spus, statul deja cheltuie, nu știu să vă spun cât sunt, sigur nu sunt 35 de mii, garantat nu sunt 35 de mii, statul Apropo. deja cheltuie bani cu acei oameni. Aproximativ 4.000 în sistemele de la PISC de la în central, din câte știu eu, dar poate fi o Oricum, mult mai puțin de 35.000. Revolta okay. de, de utilitate, o, o, obiectiv pentru care guvernul României decide să facă o asemenea schimbare. Care e? În cel mai rău caz poate fi doar colectarea mai bună. Veniturile clar nu vor fi mai mari, doar ce schimbă cotele de impozitare. Vorbim doar de veniturile din impozit de pe salarii. Păi vorbeai... Radu, stați, stați, sta, sta, sta. Ați folosit o comparație care, pe cât de plastică, pe atât de puternică. Schimbarea cu mersul de pe stânga pe dreapta. Dacă de mâine s-ar schimba regula și ar trebui să circulăm pe partea stângă, probabil că în primele zile ar fi niște accidente mortale. De ce ați făcut această comparație, vă întrebă? Pentru că vor fi niște accidente mortale cu persoanele care nu au suficientă capacitate să strângă banii, da? care nu au niciun fel de lucruri pe care statul ulterior să le poată executa, da. Dar pentru e, aia avem legea falimentului personal. Poate ați uitat. Da, da, da, da, Nu, nu, nu, nu, nu am uitat. Perfect, perfect de acord, perfect de acord. Avem legea falimentului personal. În schimb, cred că, în mod practic, trebuie să luăm în considerare realitatea doar a angajaților din România, în care salariul mediu este de 2200 de lei net ceea ce înseamnă că vreo un milion de oameni lucrează pe salariu minim și atunci acele persoane, oricât credem, nu sunt de acord că sunt analfabes, nu sunt de acord că nu știu uh, să-și gestioneze banii, dar dacă nu pot, n-au nici din ce să fie executați. Dar e faliment personal, rezultă, statul nu primește bani nici în falimentul personal. Ori momentan, prin colectarea la sursă, statul primea 100 de lei, 50 de lei, 200 de lei și de la... Radu, dar doamnă cine sunteți, Viorel Ștefan, sub acoperire? Pe bune, de ce vă pasă atât de mult de statul român? Hai să vorbim, domnule. Îți spun de ce, îți spun de ce, dacă vreți mâncă, pentru că atunci băi de autostrăzi, conduc foarte mult. Au Care autostrăzi, domnule, au fost... Domnule, au fost 330 de milioane de euro investiți În primele trei luni pe exact. bune Adică vedea, Exact, dar aș vedea alte priorități decât schimbarea asta Și de ce am zis-o așa de astizier? Pentru că mai fac Și cum Kennedy ar fi pienet, zis că vrem să mergem Pe lună la anul Înainte să vedem dacă avem rachetă cum arată racheta dacă am testat racheta? De fapt, chiar a zis da. ceva de felul ăsta. Radu, trebuie să scurteze deci discuția cu dumneavoastră. 10 ani. Deci ani. Deci ani. Vedeți deci vede pe HBO Biogo? e un documentar, cred că v-am mai spus la radio, m-a surprins, se numește Programul Spațial Iugoslav. O să aflați multe despre cum au ajuns americanii în spațiu din și despre afacerea pe care au făcut-o ei cu sărbii acum... Cât sunt? 70 de ani, 60 de ani de atunci. Vă mulțumesc pentru faptul că ne ascultați, Radu. Sunteți un ascultător deosebit. Mai sunați-ne, Cristina, bună ziua! Cristina, mai sunteți? Cristina, cred că a închis, îmi cer scuze. Vrează un pic mai mult discuțiile pe această temă, pentru că e o temă dificilă. Bună ziua, Alexandru! Salut! Aștept, cred că de 15 ani, vestea asta, de când am aflat eu prima dată cum își plătesc americanii impozitele nu pot să zic că sunt ex, decât că sunt extrem de entuziasmat că s-a ajuns și la noi să se discute despre varianta asta. La salariat? Uh, în momentul ăsta am un contract de colaborare cu o multinacională americană care preferă să facă lucrurile pe la noi, cum o fac și la ei acasă. O externalizare, cum ar veni? Uh, da. Okay. da. Și mă bucur că m-ai prins acum între doi clienți. că pot să vorbesc. Așa, povestiți-ne. E o experiență A... interesantă. Ok, ce mă, ce mă... Noi acum practic avem PFA-uri care au practic o bază de deducere. Sunt anumite cheltuieli pe care noi ni le putem deduce, dar stau și mă gândesc... Și anumite Are... cheltuieli, atenție, deci pe PFA avantajul este că nu mai plătești contribuțiile pe care le plătește angajatorul pe fondul de salarii, care reprezintă tot o cheltuială salarială, de fapt. PFA-ul plătește doar pe persoană. Contribuția exact. pe persoană. Okay. Asta una la mână și a doua sunt anumite cheltuieli pe care o, ca eu să pot să-mi activitatea ca și PSA, eu pot să-mi le reduc. Uh -huh. pot să spun că și ca salariat ai anumite cheltuieli hai să zicem gospoderești nu știu dacă am voie să spun numele unor televiziune dar aș prefera să anul. nu, sincer să vă spun ok, a fost o televiziune care sâmbătă seara, târziu a intrat oarecum în detaliile tehnice ale acestei propuneri legislative. nu m-aș lua după ce și... declară Liv, nici măcar Liviu Dragnea pe la diferite uh, televiziuni, pentru că v-am zis nu, chestiile nu, astea nu, se tot schimbă Nu este un reportaj de la o televiziune independentă au făcut și niște simulări Financiare pentru publicul larg, niște simulări generale, din câte au menționat și acolo, vor exista, practic, pentru fiecare gospodărie, o bază de deducere. Da. Anumite cheltuieli și o anumită sumă anuală. Care nu care se impozitează, care coști. se scot. Da, așa. De lucru care astăzi nu știu cât de valabil este. Haideți să vă povestesc că eu, vreți? Deci, a, a, a, am această experiență pentru că am trăit și și iar noi, jurnaliștii, v-am zis, de prin. 2006-2007 a, a început o modă a, a contractelor de drepturi de autor după care aia s-a complicat, unii dintre noi, eu de exemplu eu am renunțat destul de repede să plătesc angajații firmei vizitei pe contractul de drepturi de autor, deoarece era o legislație extrem de neclară. Dar noi, de exemplu jurnaliști, aveam o deducere de 40% sau ceva de genul ăsta, dacă nu chiar mai mare. Acum s-a redus undeva la 20%, dar numai pentru contractele de drepturi de autor. În același timp, ca persoană, poți primi deduceri pentru că ai copil, cum ești acum, dar a vorbit primul ascultător care a intrat în direct pentru că îți poate da statul pentru orice pentru că ți-ai făcut, era pe vremuri asigurare privată de pensie aveai o deducere într-un anume plafon, pentru că ai mai mult de trei copii sau de pat pentru ce vrea statul să încurajeze deci acest sistem de deduceri, într-adevăr este un instrument foarte bun mă înțelegeți, Alexandru? Asta, asta vreau să și zic nu știu dacă în prezent pentru angajați există acest sistem sau la ce nivel se aplică dar mi se pare uh, nedrept, eu acum așa am un PFA și plătesc impozit pe ce rămâne în PFA da. după ce s-au scăzut cheltuielile. Ori fiecare român care muncește în țara asta are niște cheltuieli gospodărești pe care nu și le poate deduce, pentru că lui se opresc cei 16% înainte să înceapă să cheltuie din ei. Așa. Asta e ideea. Păi, na, ideea este că după noua lege, dacă va intra în vigoare și trebuie să vedem și uh, detaliile tehnice cu care va intra în vigoare, vei putea deduce anumite cheltuieli. Hmm. Gospoderești. Lucru care acum nu este posibil. Și ăsta e un lucru bun sau un lucru rău? E un lucru foarte bun. Okay. E un lucru extrem de bun din punctul meu de vedere. Hmm. Ok, e punctul noastră de vedere și îl respect, vă mulțumesc. Mai avem câteva minute. Hai să vedem Corina mai. Bună ziua, Corina! Bună ziua, domnule Coran. Uh, Domnule uitați, eu sunt uh, un simplu salariat. La momentul de față, 16% impozitul pe salar uh, mi se ia în jur la 460 de lei. Uh, de anul viitor, dacă mai adaug și cu cât ar trebui să plătesc uh, consultantul financiar, ar însemna că aș ajunge la un impozit uh, pe salar mult mai mare. Nu a zis nimeni uh, că o să plătesc consultantul financiar. Păi nu a zis nimeni, dar consultantul financiar este o persoană fizică autorizată. S-ar putea am, să ia de la sursă, de la stat. Vă întrerup o secundă. Vă pot din salariul meu să ia. S-ar putea să ia din salariul noastră sau nu, Corina, mai puțin. Vreau să citesc o știre, în alta corte a respins contestația la executarea lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Dragnea rămâne cu sentința de 2 ani de închisoare cu suspendare primită în aprilie 2016. Revenim la discuția noastră, mi s-a părut important să anunț această știre. Deci, dumneavoastră spuneți că va trebui ca cineva să plătească consultantul da. ăla. În momentul da. de față, medicul de familie îl plătiți? Da, bineînțeles, păi mi s-ar... Um, uh... Deci contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, ceea să îl plătesc aproape 200 de lei. După care medicul de familie primește bani de la Ministerul Sănătății. Da, de ce exact. n-ar primi și consultantul bani de la FISC, de da, exemplu? dar asta ar însemna să ajung la un impozit pe salari mai mare de 16%. Asta vreau să vă spun. Nu neapărat. Dacă, dacă e colectarea mai bună, ce vor ei prin acest sistem? Vor să scoată munca la negru, să scoată Aha. la suprafață. Pentru că în momentul de față da. nu știe nici mutul, nici pământul cine, pe unde lucrează și de ce. Ideea consultantului fiscal care e acolo din zonă, da? Îl ar trebui să și urmărească, bănuiesc eu, dar acum speculez eu din nou. Da, deci eu, eu nu aș, deci eu, eu așa simt, că mie mi s-a luat mai mult de 16% din salariu eu își sunt în salariată. Deci eu ar trebui, de exemplu, de, de la întâi an, ar viitor, să mă gândesc să-mi o parte din salariu, nu 460 de lei cât mi se rețetă acum pe fluturaș, ci poate 500 sau 520 de lei. Da, e un plan bun. Rămânesc eu cu banii, da. dar dacă nu-i dați pe toți la stat, rămâneți cu ei. De ce vă plângeți de asta? Da, dacă nu-i dau pe toți la stat, de lei, trebuie să dau mai mulți. Pentru că nu știm cum va arăta legea. Ei, asta e o discuție. Într-adevăr, ce se va întâmpla în anul 2018? Uh, da, un moment, uh, numai cu un aspect mai doresc să vă, renunci, uh, să vă rețin atenția. Uh, momentan, toate reținerile care ni se fac, nouă salariaților, se fac pe baza unor programe speciale de contabilitate. Uh -huh. Ori, uh, aceste programe speciale de contabilitate costă. Aceste programe de, uh, speciale de contabilitate trebuie implementate. N-a zis nimeni că, că va trebui să ni le cumpărăm. Păi nu, dar va trebui poate să, cum să le cumpere consultantul financiar. Sigur, va trebui să le cumpere sau să le ia de pe internet că sunt la liber. Adică, dacă vreți, în momentul... Vă mulțumesc, să a timpul. Dacă vreți acum, de exemplu, Corina, să aflați exact cât din salariul dumneavoastră reprezintă impozit, cât CASS, cât CASS, cât, cât fond de șomaș, mai știu eu ce, găsiți pe internet și doar introduceți suma acolo și imediat o să aflați. Lucrul, ce, ce e nou sperie, dar... Ceea ce vă propun este să fim deschiși și să vedem ce e dincolo de asta. Să vedem în ce măsură acest tip de reformă ar putea sau nu influența țara noastră. Sigur vom mai vorbi despre asta. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.